Книга п'ята. Безстрашні. Тіло, ти тремтиш, але ти тремтіло б набагато сильніше, якби знало, куди я тебе поведу. Слова, що нібито промовив до себе Анрі де Латур де Овернь, віконт де Турен у 1667 році, повернувшись на військову службу, Через 20 років після своєї блискучої кар'єри у роки Тридцятилітньої війни. За іншою версією, він звернувся з цими словами до свого коня – каркаса. Каркас французькою – остов, каркас, тіло, туша. Перед останньою битвою у 1675 році. У будь-якому разі це іронічні слова героя-вояка, що став маршалом Франції у віці 32 років. 343. Що означає наша погідність? Найвизначніша з нещодавніх подій – та, що Бог помер, що віра у християнського Бога більше не заслуговує на довіру. Починає кидати на Європу свою першу тінь. Принаймні тим небагатьом, Чиї очі достатньо зірки, А підозріливий погляд достатньо пильний Для цього видовища, Здається, ніби зайшло якесь сонце, Ніби давня глибока довіра Обернулася сумнівом. День по дню наш звичайний світ Має видаватися їм дедалі більш темним, Підозрілим, чужим, старим. А по суті можна сказати, що сама подія аж надто велика і надто ще віддалена, недоступна для сприйняття більшості людей. Щоб вважати, що самі чутки про неї могли досягти їхньої свідомости, не згадуючи вже про те, як мало людей по-справжньому розуміють, що, власне, сталося. І що надалі з похованням цієї віри може впасти вся споруда, яка трималася на ній, зрослася з нею. Наприклад, уся наша європейська мораль. Тривалий, широкий і невпинний процес обвалу, руйнування, загибелі, краху став уже неминучим хто сьогодні усвідомлює все це настільки, що ризикнув би взяти на себе роль учителя і оповісника цієї нечуваної логіки жаху, пророка сутінків і сонячного затьмарення, подібних до яких земля, імовірно, ще не бачила. Навіть ми, природжені відгадувачі загадок, ми ще ніби вичікуємо на горах між сьогодні і завтра, Затиснені між їхніми суперечностями. Ми, передчасно народжені первістки прийдешнього століття, На обличчях яких мали вже впасти тіні близького потьмарення Європи. Як сталося, що навіть ми безпосередньо не причетні до цього потьмарення, Без жодної тривоги і побоювання за самих себе чекаємо його настання. Можливо, ми перебуваємо під впливом найближчих наслідків цієї події, і ці найближчі наслідки, зокрема, щодо нас самих, всупереч очікуванням, геть не видаються нам сумними і похмурими, а скоріше постають незвичним, неописаним видом світла, щастя, розради, просвітлення, наснаги, ранкової зорі. Справді, ми, філософи, і вільні духом на звістку про те, що старий Бог помер, почуваємося ніби осяяні новою вранішньою зорею. Наше серце сповнюється подякою, подивом, перечуттям, надією. Нарешті нам знову відкрився обрій, нехай навіть туманний. Нарешті наші кораблі знову можуть вирушити у плавання, готові до небезпек. Знову дозволений будь-який ризик заради пізнання. Море, наше море, знову розкинулося перед нами. І, можливо, ніколи ще воно не було настільки відкритим морем. 344. Якою мірою навіть ми ще побожні? Цілком небезпідставно кажуть – що переконання не мають права громадянства у науці. Так, і ґрунтовно прийнято говорити тільки у скромній формі гіпотези попередньої робочої точки зору, регулятивної фікції, переконанням дозволено доступ у царину наукового пізнання і навіть надається повне поціновування у цій сфері. За умови постійного перебування під поліційним наглядом, під наглядом поліції недовіри. Однак, за більш пильного розгляду, чи не означає це, що тільки тоді, коли переконання перестає бути переконанням, воно може претендувати на вхід у науку? Хіба дисципліна наукового духу не починається з відмови від будь-яких переконань? Так воно, мабуть, є. Залишається тільки запитати, чи не лежать в основі самої цієї дисципліни переконання. Настільки владне і безумовне, що приносить собі в жертву всі інші переконання. Очевидно, що наука як така спочиває на вірі. Не існує жодної науки без передумов. Відповідь на питання «Чи потрібна істина?» має бути не тільки свідомо-позитивною, але також набути форми принципу, віри, переконання. Немає нічого більш необхідного, ніж істина, і у порівнянні з нею решта має лише другорядне значення. Чим є ця безумовна воля до істини? Це воля не дозволяти себе обманювати? Чи це воля самому не обманювати? Саме у цей другий спосіб можна було б тлумачити волю до істини, припустивши, що узагальнення «я не хочу обманювати» включає також окремий випадок «я не хочу обманювати себе». Але чому не обманювати? І чому не дозволяти обманювати себе? Зауважимо, що аргументи на користь першого судження лежать у геть іншій царині, ніж аргументи на користь другого. Бути обманутим не хочуть, припускаючи, що бути обманутим шкідливо, небезпечно, згубно. У цьому сенсі наука становила б тривалий процес обережності, передбачливості, користи, проти якого, втім, можна було б Небезпідставно заперечити справді? Не бажати бути обманутим менш шкідливо, менш небезпечно, менш згубно? А що ми знаємо заздалегідь про характер буття, щоб визначити наперед, у чому більше вигоди? У безумовній недовірливості чи у безумовній довірливості? А в разі, якби необхідним було як те, так і інше велика довіра і велика недовіра. Звідки могла б наука здобути свою абсолютну віру, своє переконання, на якому вона стоїть, що істина важливіша за будь-що інше, за будь-яке інше переконання? Це переконання і не могло виникнути там, де істинне і неістинне постійне виявляють свою корисність, як у нашому. Отже, віра в науку, що уявляється нині безперечною, не могла виникнути з такого обрахунку користи, а скоріше, всупереч йому, оскільки марність і небезпека, прагнення до істини, істини за будь-яку ціну, регулярно підтверджувалася життям. За будь-яку ціну, ого, ми добре це розуміємо, після того, як мусили офірувати на цей вівтар і усі віри, одна по одній. Отже, прагнення до істини означає, не «я не хочу дозволяти себе обманювати», а «безальтернативне» «я не хочу обманювати навіть самого себе». І тут ми опиняємося на ґрунті моралі. Виникає законне питання. Чому ти не хочеш обманювати? Надто, що на позір. А на позір саме так. Життя ґрунтується на позірному. Я маю на увазі на облуді, обмані, удаванні, засліпленні, самозасліпленні і що з іншого боку, фактично велика форма життя завжди виявлялася на боці мультимодальності. Прагнення до істини могло б виступати, м'яко кажучи, донкіходством, мрійливим навіженством. Але воно може також виявлятися чимось гіршим, ворожим до життя, руйнівним принципом. Прагнення до істини могло б також бути прихованим прагненням до смерті. Таким чином, питання, навіщо потрібна наука, повертає нас до моральної проблеми. В чому полягає сенс моральності? Якщо життя, природа, історія, не моральні. Поза сумнівом, Людина істини у тому зухвалому і граничному сенсі слова, який передбачає її віра в науку, стверджує інший світ, ніж світ життя, природи і історії. А стверджуючи той, інший світ, чи не має вона тим заперечувати його антипод? Цей світ. Наш світ. Тепер має бути зрозуміло, до чого я хилю. А саме що наша віра в науку спочиває на метафізичній вірі, що навіть ми сьогоднішні обізнані, ми, безбожники і антиметафізики, беремо свій вогонь з того багаття, яке розпалила тисячолітня віра. Та християнська віра, яка була також вірою Платона, віра у те, що Бог є істина, що істина божественна. А що коли саме це підпадає під дедалі більший сумнів, якщо ніщо вже не уявляється божественним, а тільки оманою, сліпотою і брехнею, коли сам Бог виявляється нашою найтривалішою облудою? 345. Мораль як проблема Брак індивідуальності мститься в усіх напрямках. Слабка Невиразна, обмежена, залежна і суперечлива особистість, непридатна ні до чого вартісного, а найменше до філософії. Самозречення мають за ніщо як на небі, так і на землі. Всі великі проблеми вимагають великої любові, а на неї здатні тільки сильні, цілісні, надійні духом ті, хто стоїть на власних міцних підвалинах. Істотна різниця полягає у тому, чи ставиться мислитель до своїх проблем в особистий спосіб, вбачаючи в них свою долю, свою потребу і навіть своє найбільше щастя, чи безособово, тобто вміє лише обмацувати їх подумки, схопивши щупальцями холодної цікавості. В останньому випадку істотного результату гарантовано не буде. Бо справді великі проблеми, навіть якщо допустити, що вони дозволять себе охопити жабам і слабакам їх ніколи не утримати. Такий вже їхній смак від віку, смак який вони, до речі, поділяють з усіма справжніми жінками то як сталося, що я досі не зустрічав навіть у книжках нікого, хто ставився б до моралі з такою саме особистісною схильністю, хто визнавав би мораль проблемою, а цю проблему своєю особистою потребою, гризотою, втіхою і пристрастю. Ясна річ, мораль досі взагалі не бувала проблемою. Радше, ґрунтом, на якому знаходили спільну мову Після взаємних підозр, чвар, суперечок Священним місцем миру, де мислителі відпочивали Навіть від самих себе Полегшено зітхали, оживали Я не бачу нікого, хто наважився б на критику цінностей моральних суджень Не знаходжу навіть спроб, зроблених суто з наукової цікавості чи властивої психологам і історикам розбещеної уяви, яка з легкістю підхоплює проблему на люту, не знаючи навіть достеменно, що підхопила. А ледве спромігся надибати мізерні начерки до історії виникнення цих почуттів і оцінок, які втім не можна назвати критикою і аж ніяк не історією етичних систем. В одному випадку я доклав усіх зусиль, щоб заоходити схильність і здатність до такого роду історії. Марно, небагато користі. Зазвичай вони й самі простодушно підкоряються певній моралі і становлять самі того, не усвідомлюючи її почет і зброєносців. Можливо, наївно поділяючи народне марновірство – поширене у християнській Європі, згідно з яким характерна риса морального вчинку полягає у самовідданості, самозреченні, самопожертві або у співчутті і вболіванні. Типова помилка їхнього довільного обґрунтування в тому, що вони наполягають на якомусь консенсусі народів, принаймні цивілізованих народів, щодо певних тверджень моралі, і виводять звідси її безумовну обов'язковість, навіть для нас з тобою. Або ж навпаки, відкривши ту істину, що у різних народів моральні оцінки неминуче відмінні, вони заявляють про необов'язковість будь-якої моралі. І перше, і друге – велика дитяча дурість. Нарешті, Помилка більш витончених серед них полягає у тому, що вони виявляють і критикують, нехай навіть справді безглузді, ідеї якого-небудь народу щодо власної моралі або людства. Щодо взагалі людської моралі, себто щодо її походження, релігійних санкцій, забобонів, свободи волі тощо і гадають, що таким чином вони критикують мораль як таку. Але значимість заповіді «ду солст» істотно відмінна і ані трохи не залежить від будь-яких думок і від бур'єну помилок, яким вона, ймовірно, поросла. Це так само безперечно, як те, що цінність будь-яких ліків для хворого не залежить від того, сприймає він медицину науково, чи як стара баба. Мораль могла б зрости навіть з помилки, однак навіть усвідомлення цієї проблеми не порушило б цінності моралі. Отже, досі ніхто ще не апробував цінності найбільш прославлених ліків, що звуться мораллю. Для цього насамперед належно Поставити її цінність під сумнів. Що ж, наразі ми це й зробимо. 346. Наш знак питання. Однак ви не розумієте цього? Дійсно, щоб зрозуміти нас, треба докласти зусиль. Ми підшукуємо слова, ми, можливо, підшукуємо також вуха. Хто ж ми зрештою такі? Якби нам заманулося визначити себе у давній спосіб як безбожників, невірів або імморалістів, ми аж ніяк не вважали б себе належно окресленими. Насправді ми, все це разом у стадії занадто пізній, щоб люди назагал, щоб ви – Цікаві панове роззяви зрозуміли, що у нас на душі. Ні. Ми вже вільні від гіркоти і пристрасті того, хто вирвався на волю і наміряється зробити собі із своєї невіри чергову віру, мету, навіть мучеництво. Ми ошпарені окропом пізнання і до задубіння охолоджені усвідомленням того, що у світі не має не тільки божественного порядку, але навіть людського, раціонального, милосердного або справедливого. Нам відомо, що світ, у якому ми живемо, небожественний, неморальний, негуманний. Ми надміру тривалий час тлумачили його собі помилково і брехливо. На догоду нашому прагненню до поклоніння а отже на догоду якійсь потребі. Бо людина – шаноблива тварина, але також недовірлива тварина. І те, що світ не вартий того, чого ми вірили, він вартий, виявляється чи не найбільш надійним здобутком нашої недовірливости. Скільки недовірливості, стільки філософії. Ми, мабуть, остерігаємося сказати, що світ вартий меншого. Нам тепер здається навіть смішним, коли людина намагається винаходити цінності, що перевершують цінність реального світу. Саме від цього моменту ми відступили як від екстравагантної помилки людського марнославства і ірраціональності, яка протягом тривалого часу за помилку не визнавалася. Свій останній вияв вона отримала у сучасному песимізмі, а давніші і набагато сильніші у вченні Будди. Християнство теж містить її у більш сумнівному і двозначному вигляді, але від того нітрохи трохи не менше спокусливому. Якщо говорити про підхід «людина проти світу» – людина як принцип світозаперечення, людина як Міра вартості речей, як суддя світу, який кладе на свої ваги буття і визнає його надміру легким, то ми усвідомили жахливий несмак цього підходу як такого. Він обрид нам, ми сміємося, коли знаходимо поруч слова людина і світ, розділені самим тільки сублімованим нахабством слівця «і». Але як? Чи не просунулися ми в цих насмішках на один крок далі у презирстві до людини, а відповідно також у песимізмі у презирстві до пізнаваного нами буття? Чи не розбудили ми тим підозру щодо протилежності між світом, у якому ми досі жили, з нашими поклоніннями? заради якого ми, можливо, й терпіли життя, та іншим світом, яким є ми самі. Нещадна, ґрунтовна, глибочезна підозра щодо нас самих, яка дедалі більше охоплює нас, європейців, і з легкістю могла б поставити прийдешні покоління перед жахною альтернативою. Або відкиньте свої поклоніння, або себе самих. Останнє було б нігілізмом. Та чи не було б нігілізмом також перше? Ось де наш знак питання. 347. Боговірні і їхня потреба у вірі. Наскільки людина потребує віри для свого процвітання, якою мірою їй необхідне щось міцне, яке вона не схильна би розхитувати, оскільки тримається за нього? Це є показником її сили, або, ясніше висловлюючись, її слабкости. Ще й сьогодні, як нам здається, більшість мешканців Старої Європи потребує християнства, завдяки чому воно досі знаходить вірних. Бо така вже людина, можна тисячу разів спростувати перед нею будь-який догмат віри та за умови, що вона його потребує, людина знову і знову вважатиме його за істину, згідно з тим славетним доказом сили, про який говорить Біблія. Хтось іще має потребу у метафізиці, але також оте нетерпляче жадання достовірності, яке нині розряджається у широких масах на науково-позитивістському ґрунті, бажання знати щось напевне. Причому внаслідок гарячковості бажання гарантію певності знаходять з легкістю, не надто справджуючи. Воно теж виявляється пошуком підтримки, опори, коротко кажучи отим інстинктом слабкости, що він, якщо й не створює, то консервує релігії, метафізику, розмаїті переконання. Насправді усі ті позитивістські системи оповиті димом певного песимістичного потьмарення, втоми, фаталізму, розчарування, страху перед новим розчаруванням. Або ж виставляється на показ озлоблення, кепський гумор, анархічне обурення і розмаїті симптоми або маскара слабкості. Навіть та готовність, з якою наші тямущі сучасники ховаються по жалюгідних кутках і завулках, наприклад, у патріотівщину. Так, я називаю те, що у Франції зветься шовінізмом, у Німеччині – германізмом. Або в естетичні підпільні вірування на кшталт паризького натуралізму, що видобуває з природи і оголяє, тільки той елемент, який викликає одночасно почуття огиди і здивування. Його нині заведено називати «справжня правда». Тож навіть ця готовність є свідченням, перш за все, потреби у вірі, у підтримці, в хребті, в опорі. Віра завжди найбільше жадає – Наполегливіше всього визискує там, де бракує волі, бо воля, як афект веління, є виразною ознакою самовладання і сили. Тобто, що менше людина вміє керувати, то настирливіше тягнеться до того, хто наказує і суворо скеровує. До Бога, монарха, касти, лікаря, духівника, догми, партійного сумління. Звідки, ймовірно, слід виснувати, що причини виникнення і раптового поширення обох світових релігій, буддизму і християнства, полягали здебільшого у жахливому захворюванні волі. І так воно було насправді. Обидві релігії виявили допроваджене хворою волею до абсурду, довідчію, прагнення до «ти мусиш». Обидві релігії навчали фанатизму у періоди розслаблення волі і обернулися для незліченної кількості людей набуттям опори, нової можливості виявлення волі, насолодою прагнення. Саме фанатизм є тією єдиною силою волі, до якого можуть прийти слабкі і непевні. Своєрідне гіпнотизування всієї чуттєвої і розумової системи на догоду надмірному живленню, гіпертрофії, однієї єдиної точки зору і одного почуття, що відтак починає домінувати. Християнин називається своєю вірою. Усюди, де людина приходить до основоположного переконання, що нею мають керувати, вона стає вірною. Натомість можна було б уявити, радість і силу самовизначення, свободу волі, за якої розум звільняється від будь-якої віри, від будь-якого бажання певності, покладаючись на своє вміння триматися на тонких кодолах і навіть танцювати на них над прірвою. Такий розум був би вільним духом. Пар екселенс! 348. Про походження вчених В Європі вчені виростають з будь-якого суспільного стану і в будь-яких умовах, як рослина, що не потребує спеціального ґрунту. Тому, по суті, справи і незалежно від власної своєї волі, вони належать до носіїв демократичної ідеї. Проте походження неминуче виказує себе. Хто має око достатньо пильне, щоб упізнати у науковій праці і застукати на гарячому інтелектуальну ідіосинкразію вченого автора? А кожен учений таку має. Той майже завжди виявить за нею перед історією вченого, його родину, зокрема сімейні схильності і характер професійної діяльності де висловлюється почуття на кшталт «тепер це доведено, тепер я з цим скінчив». Там зазвичай у крові й інстинктах ученого присутній пращур, який схвалює виконану роботу зі своєї точки зору. Віра у докази тут є тільки симптомом того, що в будь-якій працьовитій династії віддавна розглядалося як хороша робота. Так, наприклад, діти реєстраторів і всякого роду канцелярських писарів, головне завдання яких завжди полягало в тому, щоб давати лад розмаїтим документам, розподіляти їх по шухлядах, взагалі систематизувати. В разі, коли вони робляться вченими, виявляють схильність вважати проблему практично вирішеною, Щойно вони спромоглися її систематизувати. Деякі філософи – це, по суті, системувальні голови, у яких формальні навички батьківського фаху стали внутрішнім сенсом. Талант до класифікації, до таблиць категорій дещо виказує. Зрештою, кожне є дитям своїх батьків, Син адвоката у ролі дослідника однаково буде адвокатом. У першому забігу він боронитиме свою точку зору, а в другому намагатиметься виграти справу. Синів протестантських пасторів і шкільних учителів упізнають за наївною впевненістю, з якою вони у ролі вчених вважають свою справу вже доведеною, якщо виклали її щиро і пристрасно. Вони принципово налаштовані до того, щоб їм вірили, бо таке ставлення становило елемент ремесла їхніх батьків. Єврей, навпаки, відповідно до кола ділових інтересів і минувшини свого народу, якраз найменше звик до того, щоб йому вірили. Відтак погляньте з цієї точки зору на єврейських учених, вони покладаються перш за все на логіку Отже, на примус до згоди за допомогою аргументів Бо знають, що у такий спосіб вони переможуть навіть там, де проти них діє расова і класова ненависть Де їм украй неохоче вірять Адже немає нічого демократичнішого за логіку Для неї всі на один штип Незалежно навіть від форми носу Принагідно зауважимо, що Європа чимало завдячує євреям саме у сенсі раціонального мислення і гігієни інтелектуальної діяльності. Перш за все німці, як нація, до прикрого, нерозсудлива, якій ще й сьогодні не завадило б гарненько намилити чуба. Всюди, де євреям випало здійснювати свій вплив – вони навчали тоньшого аналізу, точніших висновків, яснішого і чистішого викладу. Їх завданням завжди було допровадити той чи той народ до розуму. 349. Знову про походження вчених. Прагнення зберегти себе є виявом тяжкого стану обмеження справжнього основного імпульсу життя спрямованого на розширення влади, який на цьому шляху доволі часто піддає сумніву інстинкт самозбереження і жертвує ним. Слід вважати симптоматичним те, як окремі філософи, той таки хворий на сухоти спіноза, бачили, мали бачити, ключове питання саме у так званому імпульсі самозбереження. Це були люди, що перебували у тяжкому стані. Той факт, що наше сучасне природознавство настільки ґрунтовно переплелося з догмою спінози, остаточно і найбрутальніше у дарвінізмі з його незбагненно однобічним ученням про боротьбу за існування. Убумовлений, ймовірно, походженням більшості дослідників природи. Вони належать у цьому розумінні. До народу, їхні предки були незаможними і незначними людьми, які дуже добре з особистого досвіду знали всі труднощі виживання. Від щиро англійського дарвінізму відгонить задушливою атмосферою перенаселеної Англії, ніби підвальним духом житла дрібного люду у скруті. Однак Натуралістові слід виходити назовні зі свого людського закутка. У природі переважає не скрута, а достаток, марнотратство, що часом доходить навіть до абсурду. Боротьба за існування і радше винятком, тимчасовим обмеженням волі до життя. Велика і мала боротьба завжди точиться за домінування, за розростання і поширення – за владу, згідно з волею до влади, яка, власне, є волею до життя. 350. На пошану гомінес релігіосі. Боротьба проти церкви є, безперечно, позарештою, бо вона багато що означає боротьбою пересічних, усім задоволених, довірливих. Поверхневих людей проти панування складніших, глибших, споглядальних. А отже злих і підозріливих особистостей, які поєднували тривалу недовіру щодо цінності існування з роздумами про свою власну цінність. Загальний інстинкт народу, його чуттєва веселість, його добре серце повстали проти них. Вся римська церква – спочиває на південній недовірі до людської природи, яку споконвіку хибно розуміли на півночі. Недовірі, через яку європейський південь отримав спадок глибокого сходу, стародавньої таємничої Азії і її споглядальний дух. Протестантизм став народним бунтом на користь простодушних, щиросердних Поверхневих натур. Північ завжди була більш добродушним і більш мілким, ніж південь. Але тільки французька революція остаточно і урочисто вклала скіпетр в руки доброї людини. Вівці, осла, гусака і всього, що невеликовно пласке, верескливе і дозріло до божевільні сучасних ідей. 351. «На пошану жрецьких натур». Я думаю, філософи почувалися найбільш віддаленими від того, що розуміє під мудрістю народ. А хто нині є народом? Від тієї розумної, терплячої безтурботності, тієї побожности і пасторської лагідності, яка лежить на пасовиську, і, жуючи, серйозно спостерігає за життя. Саме тому, ймовірно, що філософи були для цього недостатньо народом, недостатньо сільськими пасторами. І, звісно, вони пізніше за всіх примиряться з думкою, що народу належить зрозуміти дещо з того, від чого він такий далекий. Дещо про велику пристрасть мислителя, який постійно живе, має жити у грозовій хмарі найвищих проблем і найтяжчої відповідальності, Отже, аж ніяк не споглядально, не згадуючи вже про байдужість, надійність, об'єктивність. Народ шанує геть інший тип людини, коли зі свого боку творить власний ідеал мудреця і має цілковиту слушність, Обдаровуючи кращими словами І почистями саме цей тип людей Лагідні, серйозно простодушні І непорочні священницькі натури І всі з ними споріднені Їм віддають хвалу В народному благоговінні перед мудрістю Та й кому ще мав би народ Бути більше вдячним, коли не цим людям Які до нього належать З нього виходять Але є обраними, висвяченими, відданими у жертву заради Його блага. Самі вони вірять у те, що вони офіровані Богу, перед якими Він може безкарно виливати своє серце, через яких може звільнятися від своїх таємниць, своїх турбот і скверни. Бо звіряючись, людина звільняється від самої себе, а той, хто висповідався – Забуває. Тут спрацьовує велика потреба, бо для душевних нечистот потрібні ринви і чиста вода для очищення, потрібні стрімкі потоки любові і сильні смиренні чисті серця, які самовіддано готують і офірують себе для такої служби несуспільної охорони здоров'я. Бо це жертва. Священник був і залишається людською жертвою. Народ сприймає таких жертовних, мовчазних, серйозних людей віри, як мудрих, тобто людей, які набули мудрости, як надійних у порівнянні з власною ненадійністю. Хто міг би позбавити його слова і цього благоговіння? Але що справедливо також у зворотному порядку – Серед філософів священник теж вважається іще народом, а не мудрецем. Перш за все тому, що й самі вони не вірять у мудреців, а під впливом цієї невіри і цього марновірства їм вчувається дух народу. Слово «філософ» винайшла у давній Греції скромність і дозволила лицедіям духу Розкішне зухвальство називатися мудрими. Скромність таких монстрів гордості і самовладання, як Піфагор, як і Платон. 352. Чому не можна без моралі? Оголена людина взагалі ганебне видовище. Я маю на увазі нас, європейців, і в жодному разі не європейців. Припустимо, якесь веселе товариство за обіднім столом раптом виявилось би догола роздягненим внаслідок підступів якогось чаклуна. Я гадаю, не тільки веселий настрій в учасників обіду враз би підупав, але й апетит би геть пропав. Схоже, ми, європейці, ніяк не можемо перебутися без тієї машкари, яку називаємо вбранням то чи не мусило б мати настільки ж переконливі підстави моральне вбрання людей, що кутаються у моральні приписи і правила пристойності, драпірують свої вчинки уявленням про обов'язок, доброчесність, громадянські почуття, порядність, самовідданість? Я не маю на увазі, буцімто ми у такий спосіб маскуємо якусь людську злобу і ницість. Себто лютого дикого звіра у собі навпаки моя ідея полягає у тому що ми саме у вигляді приборканих звірів являємо собою ганебне видовище і потребуємо морального вбрання що внутрішній світ людини в Європі давно вже не настільки лихий щоб хизуватися ним не такий, щоб міг нас тим прикрасити Европеець одягається в мораль тому, що став хворим, немічним, скалічним, який має всі підстави вважатися прирученим, оскільки він майже виродок, мізерне, слабке, незграбне створіння. Не жахливого хижого звіра покликане ховати моральне вбрання, а стадну тварину, глибоко посередню, перелякану, і знуджену саму собою. Мораль вистроює європейця. Зізнаємося щиро, у щось благородніше, значніше, імпозантніше у Божественне. 353. Про походження релігій. Справжній винахід засновників релігії полягає у тому, щоб, по-перше, усталити певний спосіб життя і моральний побут, що діє як дисципліна волонтатіс, і водночас відганяє нудьгу, а по-друге, дати таку інтерпретацію цьому життю, завдяки якій воно постає у світлі вищої цінності, і відтак стає благом, за яке борються, а за певних обставин віддають життя. Насправді, з цих двох аспектів більш істотним є другий. Перший, натомість, спосіб життя був і до того, хоча, звісно, поряд з іншими способами життя і не усвідомлювався як окрема й особлива цінність. Вагомість, оригінальність засновника релігії виявляється зазвичай у тому, що він бачить цей образ життя, обирає його, Перше здогадується, як його можна вжити, як його інтерпретувати. Ісус або Павло, наприклад, спостерігав життя простого люду римської провінції – скромного, доброчесного, пригнобленого. Він витлумачив цей спосіб життя, вклав у нього вищий сенс і цінність, і, відповідно, мужність зневажати будь-який інший спосіб життя – тихий фанатизм моравських братів, таємну катакомбу самовпевненості, яка дедалі росла, аж доки відчула себе готовою до того, щоб здобути світ, тобто Рим і більш високі суспільні стани по всій імперії. Так само Будда знайшов той самий тип людей, у цьому випадку розсіяний по всіх суспільних і громадських станах його народу, який зі своєї млявости був добрим і лагідним, перш за все незлобливим, і який з тієї таки млявости провадив помірне і доволі невибагливе життя. Він зрозумів, що такий інертний тип людей неминуче втягнеться у віру, яка обіцяє запобігти поверненню земної юдолі, тобто праці, діяльності взагалі. Оце зрозуміння стало його генієм. Для засновника релігії характерна психологічна непохибність у знанні певного пересічного типу душ, які самі ще не усвідомили свою спорідненість. Він збирає їх докупи, тож заснування релігії завжди виявляється лише тривалим святом – упізнання.